God aften. Velkommen. Ja, er rigtig, rigtig hjerteligt velkommen her til programmet, vi har valgt at kalde de sorte spejdere. Og Anders, dejligt at være hjemme. Dejligt at have dig. Dejligt du kunne komme. I sidste uge var du væk. Ja. Lad det være vand under broen. Nu er jeg her. Det er, er fordi du kørte over Storevelsbroen jo. Det er ligegyldigt. Det er øh, en uge siden. Det er syv dage siden. Det, ja, er, da. jeg kan, ikke, det er ikke, hvor mange timer er det siden. Det er lige meget. Mange. Ja. Og øh, du er Anders. Det er jeg rigtig glad for. Jeg er Anders. Ja, og jeg hedder også Anders. Ja, og vi vil være dine tjenere i de næste 55 minutter med løst og fast hygge, glæde og dejlig musik. Og uhygge. Også lidt uhygge. Det bliver uhyggeligt i dag. Ja, det har jeg så ikke lige fået med. Nej. Men Anders, det vi skal tale om først, det var, at øh, i mit fravær var det som om, at musene lejede på bordet. Ja. Du havde besøg af øh, Michael Simpson. Og lette. Og en lette, ja, letten, det var sådan set min. Og det eneste, jeg har set til en lette, det er et bilag på 1000 kroner, som jeg ikke helt forstår. Men det vender vi tilbage til i medarbejdersamtalen. Ja, har du fået et bilag, eller hvad? Fordi jeg har fået nogle bankoplysninger, vi mangler over. eller Det tager vi. Ja, men du havde besøg af Michael Simpson. Jeg mødte Michael Simpson i dag på færgen. Ja, vi skal måske lige repetere og sige øh, i sidste uge, var Mikael der som sagt? Vi skal måske lige allerførst repetere og sige, hvem er Mikael Simpson. Der vil være folk derude, der tænker, hvem er han? Mikael Simpson er ham, der har øh, lavet den øh, skønne tilmelding, vi lige hørte. Ja. Han er en øh, tusind kunstner, en mand, som øh, blandt andet øh, har lavet to plader. Ja, og så er han en flot fyr. Ja, en flot fyr. Knuser kvindehjerter over det alt. Det gør han. Han optrådte i Aarhus i går. Ja, og har også været Herning. Ja. Og du optrådte i Aarhus i går også? Det er korrekt. Ikke sammen med Michael Simpson, men sammen med min bror. Ja, i et stykke, som hedder? Øh, sammen med min bror. Det er et syngespil, ja. øh, hvor vi spiller mange roller, og så sådan en forviklingskomedie ja. øh, Hvor jeg spiller især Ulf Pilko. Ja, jeg kan forstå, at øh, Preben Christensen har også været indover over øh, i forhold til dronninge, Paudin der. Ja, det tog han. Ja, det er okay. Godt. Men Michael Simpson var så på færgen, og han sagde så, hej sagde han til mig, og så sagde han hej. Og så sagde han, at ham, Anders brænder, han er svær at styre. Og hvad, hvad mente han med det? Ja, det forstår jeg ikke. Nej. Men du havde noget glemt, du, Anders. Vi skal have gang ja. til her. Folk, de allerede nu ved at tænke, hvordan finder vi Radio 100? Øh, ja. Øh, hvad altså, er det, hvor ligger Radio 100, tænker de? I finder ikke Radio 100 nu. <laughs> I bliver her, for nu bliver det rigtig interessant. Så bliv her nu, ikke? <laughs> Hvilken frekvens ligger Radio 100 på? Det er det, de sidder og tænker nu. Det sidder folk og ja. det vi, Hvis bare vi vidste, hvilken rekventsrektøj 100 er på, så, så tag vi den. Jeg, jeg tror næsten, vi skal prøve at ringe til Radio 100 en dag, for at høre, hvor mange mails de får, altså hvor mange forspørgelser de fordi at, altså, De har jo ikke lyttet og ser kontakt, fordi det er jo sådan en lokal radio så det har de jo ikke. Men øh, ja, det er lige meget, men hvor mange der ringer og spørger, hvor ligger jeg, hvad, hvad sender I på? Fordi de sender jo... Michael Simpson var så herinde. Jeg ja. møder ham på færgen ja. og siger, at jeg var en øh, jeg ja. styre. det vi skal frem til, Anders, det er, at du har glemt at stille ham et spørgsmål. så ja. skal vi ringe til ham. Det Pending. står her. Må jeg have lov at læse op for læserne, ja. øh, for lytterne, øh, som Anders Breiner, han har brugt her aften. Han har fået sin kofyrstelige løn for at skrive følgende. Øh, lidt om sidste uge kommer Anders var der ikke. Bla bla. Simpson var her. Prik, prik. Anders mødte Simpson. Hvad med en sang, han lavede? Er han Jean-Michel Vi ringer til ham. Spørgsmålstegn. Du skal ikke ringe Michael, eller læse Michaels nummer op, men det starter med 30. Og Henning, du kan resten. Henning er vores tekniker. Og gider det ikke ringe op til Michael nu? Jo, men jeg vil lige læse sidst op, du har skrevet, ja. og, og, og, og, og, og det her segment. Anders BHSR, husket <laughs> en CD. Ja, der skulle have stået husket og en CD. Det er jo, er jo, Henning, ringer du op? Ja. Okay. Det, som jo er, det er at uh, Michael, han vi ved, han lytter nu. Mm, han sagde, at jeg hører i aften. Ja. Michael er muligvis vores kerne, Michael, for helvede. Michael Simson, du, du sidder du har hørt det her program. Tænd din telefon, så vi kan høre. Godt. Et til Michael, jeg kunne godt tænke mig at vide. Du har ikke lagt på, vel Henning? Nej. Godt. Et Mikael, Michael, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor meget øh, pladsallet øh, er, er vokset, efter du var i programmet sidst. Ja. To, er du Jean-Michel Charre? Og tre, vil du ikke være venlig at ringe tilbage? Og fire, er du eventuelt den danske Jean-Michel Charre? Nej, for det var det, der skulle have stået. Ja. Det er joke, det er ikke selvfølgelig nok. er han jo ikke sammen, det. er var måske meget godt du dykke to den, Michael. Kan du have det godt? Farvel. Nej, det var mor. Vi har stadig intet hørt fra vores chefer. Det sidste vi hørte var, at vi var en dummy for åben mikrofon. Og det var det, som vi altså blev kaldt <coughs> for et stykke tid siden. Æ, ingen chefer har responderet på det program, som Nej, du lige har... der, der jeg vil godt hørte. lige sige en lille kort ting. Jeg er, de, jeg er direktør for det her lille etablissement. Øh, de sorte spejdere. Mm. Øh, du er medarbejder. Du mm. er medarbejderen. Ja. Henning er en, vi har fået fra Sjælforsøgeren, og han kører rigtig godt. Ja. Det, som er vores problem på det her program, ja, ja. det er, at, at, at vi, har nogle direktør, vi har mange chefer over os. Ja. Vi har så mange chefer over os, at der er dage, vi kommer komme op af sengen, fordi vi har så mange chefer ja. over os. Men hører vi noget fra de chefer? Nej. Jeg mig selv? Nej. Så har vi jo sådan lidt provokerende, kan man sige, sagt i radioen, vi hører intet fra vores chefer. I den tro, og så hørte vi nok noget fra vores chefer. Ja. Nej, det har vi så ikke gjort. Nej. Og dog? Og dog, der kom fordi... en mail her i denne her uge, og Anders, vil fortælle dig om, hvad <laughs> den mail den indeholdt. Det var uh, mail nummer 6000, hvor vores chef, Karsten uh, Voresø, som er chef for B3, altså vælger uh, meget truendevis at skrive, ja, her er en revideret plan over sendedage for de sorte spejder. Ja. Det var sige, altså uh, på den måde, fordi vi ikke havde vendt tilbage, hvilke dage vi kan sende inden sommer, ja, ja, så uh, ja. var alle vores sendedage planlagt. Ja. Og der har man altså ikke valgt, Nej. Uh, og ligesom spørges på det havde man, vi valgte så ikke, eller vi, vi havde ikke tid til vi at, ikke tid, at Vi havde ikke tid, vi var ude og researches på og så øh, sker der simpelthen det, at pludselig får vi kastet en sendeplan i hovedet. Og jeg ved ikke, om jeg kan på næste søndag. Nej, men problemet er bare, at, at, at det eneste, man synes at sig for fra ledelsens side, det er, om vi sender. Hvad vi sender, det, Fedt, det blæser vi på. Rigtigt. Ved du, jeg har en mistanke om, Anders Beinhold, jeg har en mistanke om, at de ikke kan høre det her program. Jeg har en mistanke om, at de ligger i deres øh, DR øh, store senge. Senge og tøj. Og tøj. Ja. det er logoer på og så i det øjeblik, så vi kan sige hvad som helst. Ja. Og det, jeg tror, det er, at jeg laver en prøve nu. Ja. Og så kan man jo se, om de har, om, om, om de har hørt det, ikke? Det tror mm. jeg nemlig ikke, de har. Så jeg tror trygt, vi kan sige øh, noget fælles om cheferne. Prøv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være her. noget, kan nej, det kan jeg ikke komme på. Jeg synes... Jeg er det okay. Nej, det er jo, jeg, nej, jeg, kom nu, jeg kom nu. Jeg synes, jeg synes at, øh, at ham... Øh, Carsten Vorse, han er rimelig. Jeg synes, han er rimelig. Ja, godt. Vi har fået øh, det, jeg fik af Hvidebrød. Han er virkelig. Hvad har vi fået? Jeg var til sådan noget Radio Kom Sammen. Det er sådan en konference. Du det, kommer så mange steder. Stort over at bruge, men det var sidste weekend. Du var her, ikke, derfor er jeg ondlet at fortælle det. Det gjorde du. til i dag. Det var, øh, vi var til Festbog, til et Hilton. Æh, det var noget, der hed Radio Day. Så var der radiofolk fra <trykker> hele Danmark, øh, oh. hvor Radio 100's morgenhørterne vandt en pris. Og 30.000 kroner. Og tillykke til Lars øh, Jørgensen Lasse Remer og Andrea Elisabeth Rudolf. De er søde. Det. Men vi satte jo på næste år at få de 30.000. Men øh, der er ingen chefer, som hører det her program, det er de meget. Det, som der så sker, ja. det er, at øh, jeg bliver overfaldet af mange af mine øh, kollegaer i radiobranchen, det, det som hedder, kommer. Anders, det hedder kolleger. Kolleger, undskyld. Som okay. kommer og siger til mig, det er et fantastisk program, det er sjovt. Jeg har ikke hørt det, men det lyder som en god idé, men det er der tillidsbængo. <laughs> og så tænker jeg mig, tak, tak skal I have det. er nogle mennesker, man har kendt i mange år, ja, ja, ja. som arbejder på, på forskellige rundt omkring i ja, landet. Ja. Det, der så sker, det er, at på et tidspunkt kommer der en og nævner det fra øh, Radio 100. Som så kommer og siger, øh, imens Karsten Voresøg er vores chef er der. Ja. Og så øh, siger han, det der er et godt program, og så videre. Det var en person, der havde hørt det. Mm. Og så kigger jeg ligesom, over på Carsten Voresøg og afventer og okay, har han hørt programmet? Så siger han, ja, der har kommet meget øh, respons på det på mail. Okay. Og så gik jeg op og brugte min sidste drinkskupon. Øh, fordi man kunne ikke betale med kontanter bare. barn, det skulle have drinkskupon. Men er det er ikke mærkeligt? Det er det, det, vi har fået i denne uge. Ved du jeg kom til at tænke på noget? Jeg, jeg var lidt fravendt, fordi noget, du sagde i din mig om, at jeg var henne med min søn ja. til lægen. Ja. Ikke fejlede ikke noget? Nej, nej, det gør de ikke, men altså, det er tit, man skal have ham til alene nogle gange. Og så skulle han lave en urinprøve. Det ville han ikke. Ej, det er da også mærkeligt. Den ene dag jeg står jeg og siger, at du må, ikke, du må ikke tisse ud over det hele. Man skal ikke tisse ud, han skulle tisse i en kop. Men må jeg fortælle, <laughs> sidst jeg var hjemme også? Det der undrer tissede mig tissede din datter i en kano. <laughs> knægten, der lille fyr. Nej, var det var knægten, der tisse i en kano. Ja, men han vil gerne, gerne tisse i en kano, men han vil ikke tisse i en kop. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det har fedt Og noget. hvor det er det så, at du ender med, at din søn siger, ej far, jeg tissede et skib. Ja, det er ting. Han så kanon som skib. Men faktisk var han tisset ja. en kano. En ganske lille kano. Det er sådan en barbikano. kano Som vel bare jo er der er en smagelig have... en, man stiller på et bord, om man ligger oliven i til daglig. Sku ikke, når man har tisset i den. Det kan godt være med hjemme hos dig, men det er altså også <laughs> en speciel familie. Ja, ja. Men der, hvor jeg kommer fra, der tiser man ikke oliven. Og nu synes jeg, at det har taget en drejning, det kører hjemme i. Medarbejdere. Skrever folk medarbejder, samtale. Korrekt. Anders, hvordan synes du, det går? Båsigt fra, at øh, jeg må sende det sidste program næsten nærmest alene, eller dog, med gæster, så synes jeg faktisk, det går meget godt. Mhm. Mm øh, undskyld, det synes jeg, det gør. Og, hvor, og, og får du det ud af, som du regner med? Sådan fagligt? <laughs> Nej, ja. Jo. Ja, jo, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Okay, det gør jeg. Det gør jeg. Ja, det var godt. Ja, det var det. Nej, det er det ikke. Fordi at... Øh jeg har se høre foran mig, ikke? Ja. Og det, jeg ser at høre fra i torses, ja. der er forsiden, hvor der står... Øh... Oh, oh, oh, oh. Oh, uh. Eva åh, åh, Jørgensen, hun er gravid. <laughs> du kunne være et helt lydspur til et plejehjem, altså det er da utroligt. Små, simple sætninger, Nå, Hvorfor skal man også ryge, når man har ondt i halsen? Der står Eva Jørgensen inden for TV-avisen, hun kun er 42. Anders, vi har øh, små værdifulde 55 ja. minutter. Side 3, 3 i, i ugens, vinder. se og hør. Der ser jeg følgende. Mm. Et billede af min chef, Anders Lund Madsen. Og en overskrift, hvor der står, tjener millioner. Mm. Og det er altså på side 3, altså den mest, mest læste side, ud over forsiden i bladet. Ikke? Mm. Anders Lund Madsen ligner ikke en bums. Eller? Skide god indledning. Anders. <laughs> Anders Lund Madsen ligner en bums. Men mm. bag den kægtede facade vælter pengene ind. En krøllet skjorte, et par beskidte sko, lang skæg og uklippet negle, samt en forsyre, der ligner en skamskudt rev, som er blevet flænset af et koblet jagthunde. Med sådan et udseende, at man på foran diskvalificerende dansk herremoderåd udvælge årets bedste klæde. Til gengæld er det aparte luk en oplagt måde at blive rig på. Det har Anders en massen opdaget. Den 41-årige tidligere ekstrabladjournalist har scoret millioner af kroner på at skabe en figur, så mange danskere identificerer sig med en kejtet type uden stil, som klovner sig gennem tilværelsen ved at holde foredrag om alt fra pæder til bundlakering. Ja. Yeah. Nu bliver det privat. <laughs> en Massens Madsens Anpartsselskab, der beskæftiger sig med foredrag, promotion, tv-produktion, der burde også stået radio, omsatte i regnskabsåret 0304 for mere end 2,6 millioner. Det er så en smule mindre end i regnskabsåret 0203, hvor en runde 2,7 millioner. Det står der altså, jeg siger, hør. Man ja. kan selv uh, gå ned og købe, det vil være en dum idé. Det vil uh, <laughs> være en kedelig idé. Det står her, og det er skrevet af uh, Anders Sundling. Sundling. Ja. Krøbling. Sundling. Sundling. Sundling er jo den en lille fisk. Vi har ikke forhandlet løn. Det har vi, og den givet jeg bare bedre, du kan godt glemme det, og det der er, er, er, er bagvaskelse. Jeg har overhovedet ikke uklippet en egen. Det har jeg aldrig haft. Jo, altså selvfølgelig, så klipper jeg dem. Jeg har ikke Har jeg beskidte sko? Kig på mine sko. Er de beskidte? De er rene. Sådan der. Men hvordan kan det være, Anders? Hvornår øh, du kloner dig gennem tilværelsen? Ja, var? det er en figur, du jeg skal Du kloner dig gennem tilværelsen, lille fyr. Ja, det er det. Ja. Ja. Du ligner en skamskudt rev. Ja. Okay. Jeg har skraplåde. Oh, kæft det er den enste indledning, vi har lavet. Det er fire gange, vi sender ikke, men den her indledning har taget. Øh, hvad nu? Den har taget. Kan 30 jeg ikke ud, men 13 minutter, 30 tror jeg. minutter. Men øh, jeg ved ikke, hvad du finder skrablet frem? Skal vi spille et stykke musik? Nej, det skal vi ikke, for vi skal have en breaker. Øh, Nej, vi skal ikke have breaker, det har vi ikke tid til. Skal vi have musik? Måske jeg skrabe nu. Jeg ja, skrab er himmelskamp. Vi skal måske motivere skrabningen. Først. I, går, I går var der jo øh, en person fra Ammer, par af nogle af 40 mm -hmm. som vandt 36 millioner kroner. Ja, det er flot. Og ved at spille lotto, ikke? Ja. Det er mange penge. Ja. Ja, ikke for mig. Nej, det er klart, du er jo millionær, ser jeg nu. Selvom ja. du kejler dig gennem selvværelsen. Jeg sådan har sådan en et skrappelåret, sådan 7-13, ikke? Så, så uh, her skal man se, hvor mange penge man får i 13 år. Og hvad er det, man skal have? To poser, hvor man så kan få noget i 7 år. Det er der ikke, nej. Vindertal? Åh ja. oh, nej, det kan jeg ikke finde ud af. Så noget man at det skal være to samtal, samme tal, ikke? Jeg tror, det skal være tre. Skal det? det? Jeg kan sige, mens andre skraber, at vi har en fax... Øh, som jo altså, vi meget gerne vil have folk faxer på. 73 gange 20. Og vi lover den her gang at læse faxerne op. Anders, har der været noget? Hvad betyder en iskrystal? Det betyder, at du skal betale penge. Øh, vi har vores faktisk. Men jeg vil også godt sige, ja, og sige, at iskristal, for nye lyttere skal sige, Anders har skrabet et kvik øh, og der er en masse kaudervælsk, og så pludselig i det hele der er et iskrystal. Og min første teori var, at du skulle betale penge hver måned til dansk tips-tjeneste, men jeg tror her ved nærmere efterforskning, at det godt kan være det, der hedder mystery payout. Altså, at det betyder noget? At det har en skjult mening. Der er intet, der fremgår af det her skrabelod, at man kan få et, et, et, et iskrystal. Øhm, jeg tror godt, det kan være the big one, Anders. Hvis der er nogen, der ved, hvad det er iskristal, iskristal, det er, ja. øh, og man har en fax, ja. eller der har mulighed for at kunne faxe, ja. så fax ser jeg 73x20, og øh, hvis der er nogen fra tips-tjenesten, der lytter med på det her. faxer det også ellers bare på 73x20, 70-20, ja. 20. Jeg tror, grundet der ikke så mange, der faxer, det er, fordi jeg sidste gang, det er folk faxede, så, så læste vi meget op. Nej, vi fik 10 fax. Ja. Man kan vinde en t-shirt... Kan man det? Det mener jeg jo også om, at de t-shirt der, jeg har ikke har fået sendt ud endnu. Nej, det er og tyder på, at det er meget, meget tålmodige lytter, vi har haft, Der er ingen, der har klaget. Vi skal til noget nu. Ja. Yeah. Øh, Anders, fortæl. Vi har været lidt inde på det tidligere program, og jeg siger, at du skal fortælle, så fortsætter jeg. Men undskyld mig, men i sommer lavede vi et radioprogram, der havde de sprød heste. Mm. Du havde været ude og optræde til KFUM, KFUK's øh, Sommer. sommer, okay. Ung sommer. Ja. Ung sommer hvor en masse uh, unge mennesker, som virkelig tror på Gud. Ja. Der er ingen, der dyrker sex, der er ingen, der giver fingre nej, ud af tøjet så... på den der tur. Nej, nej, jeg tror på uh, Gud. Hvor du var og blev intervjuet af en porger. Uh, ja. En ung mand klædt ud som porger. Ja. En mand, som du har prøvet at kontakte. Ja. Men som ikke har taget telefon på noget tidspunkt i dag, heller ikke svaret på mails. Nej, og nu problem. ved jeg, at alle de samlede KFK og KFM-folk i Danmark sidder nu og tænker, nej, vi kunne have fået så meget gratis PR, ja. så porn må fyres eller noget andet. Nej, jeg tror bare, at porn, han på øh, at tænde sin telefon næste gang. Når man øh, søger på Google, ikke? Ja. på også de sorte spejder, så kommer der ikke meget frem. Så er det bare, Men der kommer dog en enkelt side. Og det er øh, fra KFM, K's hjemmeside. Mm -hmm. Jeg læser op. Hej alle. Nyt Bibelform er åben. Hvor vi diskuterer bibelbetydninger og tekster. Hver onsdag sætter vi en ny bibeltekst op. I dag er den første. Kommer være med. Det næste er så. Nedeunder der, hvor mange var med på en p 3 en sen aftentime i søndags. Hvis du skulle have gået din frostrøde næse forbi, så kan jeg fortælle, at den underfundige radiokanal, som vi før har haft på vores side i PR-sammenhæng, igen overhældte æderen med KFM og kfk snak De sorte spejdere er det nye program, som vores allesammens uu guttermand, Anders Lund Madsen, parentes start og makker Anders Brindholtz. Parenthesnudt, varetager. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der ved, hvad den titel refererer til. Behøver jeg at sige påfascination, Mollys og mundlarm mand, urban, bag urban bagside historie og P3 sommermani. De er heste med de selv samme værter. Yes, skriver Henriette. Det var det rene pr dags igen i søndags, da de to herrer forsøgte at redegøre for, hvorfor man nu sender et program på P3 med så mærkeligt et navn. En sidste opfordring. Lad os gå sammen om at få KFUM og KFUK nævnts på dr.dk-p3-dss, som er vores hjemmeside. Har, har du måske sige noget, før du læser videre? <coughs> ja. Det er noget, det er absolut kedeligt, at jeg nogensinde har hørt i radioen, det du lige har læst over. Hej, Henriette er et tredje indlæg, der så ligger omkring de sorte spejlere. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet det, men det er lige de meget. Det er meget at man ikke kan høre de sorte spejlere på nettet, men de sender fredag aften fra 23 til 24. Nej, det gør de så ikke. Da vi ikke er spejdere skriver den her fyr til hende den anden der, ikke? Mm. jeg tror ikke, vi skal kontakte dem. Hvis, men hvis de nævner KFUM og KFK i Danmark, kunne det være mundtret at tage en fodbold-paintball-kamp mod dem eller lignende? Nej. Jeg tror, vi skal lade nogle ansatte koordinere indsatsen, da det jo går direkte i pressen. Men hvis nogen har gode idéer, så skal man ringe og snakke på KFUMs kontor. Jeg tror, at de her unge mennesker tror, de er nok hjernevasket for den der unge sommerlejr. Mm. Nu er de hjernevasket til at tro, at vi er et pr bureau for dem. Jeg ved godt, at vi har, jeg lige netop har nævnt deres KFM-KFK mange gange. Ikke? Mm. Men er vi blevet en PR-maskine? Har de hjernevasket dig? Har porn... Har porn at, at, at, at, var porn sådan en L. Ron hopper type Så du er blevet hjernevasket, og nu sidder og spreder det glade budskab om Bibelforums... Jeg har ikke noget Det er dig, der har brugt de sidste syv værdifulde minutter på, på, på mails fra en eller anden obskur hjemmes chatforum. Det er dig, der sidder og hjernevasker. Det er dig, der sidder og kører ind med, at vi skal tro på Gud, Anders. Det er dig, der hver eneste dag, når man ser dig og åbner døren i dit kontor, så sidder du derinde og, og, og, og piller ved korset. Det er dig, som hver eneste dag har et eller andet lille citat fra Herren, som du skal have fedt ind i. Det er dig, som skal have noget klinket øh, for det overjordiske. Jeg har ikke noget. Jeg har en aftale. Jeg har ikke en aftale. Jeg har en formodning om, at jeg kan få fat i porren en dag og få hørt ham om, hvad hans plan er med næste sæson. For jeg ved, at porren kører igen til sover. Jeg ved, at den sæson og den succes ikke er lagt med. Jeg ved, at der er andre grøntsager på vej. Jeg ved, at det her det er en del af en større plan. Og jeg ved et eller andet sted, så passer du også ind. Og jeg ved, at der er en dybere årsag til, at du sidder pludselig og læser mærkelige, mærkelige uh, mails op, som ikke har nogen sammenhæng med noget. Årsagen er, at øh, vi nu skulle have haft telefonkontakt til Porn. Problemet er, at Porn ikke tager telefonen, men alligevel valgte vi at gå i gang med indslaget, uden at gå slutte det her ordentligt. Er det ikke det? Jo, det er det, vi ja. har. Men det er, det, er ikke, det er ikke alene sluttet dårligt. Det startede dårligt. Det er hele forløbet ved dårligt. Og det, her, det er et af de... Hvis man, hvis man spiller det her som et af klippene i næste uge, ikke, i, i den rigtige radio. Ja, ikke? op der. Ikke? Ved du vise jer? Nej. Så er vi. Så er vi på. Så vi på den, ikke. Ja, men skal vi ikke sætte på at se, at ikke hører det i dag. De gør det ikke, fordi at, at Hamkrækken vores han er altså rimelig. Julie her hun har også lige skrevet til os. Skal vi have læse op heldig meget? Jeg synes, du skal. <laughs> okay. Et, vi havde lige øh, redaktionsmøde under den her break og siger, går det egentlig godt for programmet? Ja, der var overvejende en negativ stedning. <laughs> det er korrekt, det er gruppen var samlet og sagde, nej, det går ikke. Men til gengæld ringede min telefon så. Ja. Øh, og jeg tænker, hvem ringer til mig, mens man sidder i radioen? Ja, jeg tænker også, hvem har sin telefon tændt, mens man sidder i radioen? Det er korrekt, og øh, den gik så ud døv for strøm. Men øh, det er lige meget, øh, jeg er nødt til at få den tændt på en nødgenerator, og øh, Henning ringe op for fanden. For det var Michael Simpson, der ringede til, til, til mig. Øh, han har formodentlig det den besked, vi dag i starten af programmet. Ja, det håber jeg. jeg. tror ikke, at uh, husmænd er et godt ord, og lige omkring Michael. Nå, no, nej, det har jeg nu. Fikerte undertoner. Sådan. Altså, han ikke tager den nu, ikke? Mm. Det går godt, kære, at høre, drenge. Hej, Michael. Nå, Michael det er godt at høre. Jeg havde håbet på, at vi kunne sige til dig, undskyld. Gider de at skrue lidt ned for deres radio? Nej, men han er en professionel fyr. Ja. Den kommer her. Æ <laughs> nej. nej, det er godt. Altså du skal lidt ned for din radio. <laughs> Hvad så Anders? Vi sådan tidligere dag på færgen. Ja, og, mm. og ved du hvad? Øh, min søn sagde, at du var en pokkers flot Er det rigtigt? Led sand, og han er jo. En, han er jo ikke stor, altså, men han har tis en kano. Der er jo, der er kul i knække. Michael, der... øh, Hvad var det der for. Altså. Øh... Kom nu, vi har en telefonensju Anders Breinholt. Og nu. Og prøv at lave ry, mens du arbejder. Prøv at. Kontentræ... Undskyld, Michael Simpson. Jeg er lige nødt til at komme med lidt her. Anders, ved du, du har. Vi har 55 minutter om ugen, ikke? Vi planlægger det her i 8 timer hver dag, og så Ej, jeg sejler kan jeg det. Ikke. Næsten. Okay, okay Michael. Øh, Michael. It's, hvad var det for noget med jeg er En svær mand at styre? Nej, du er en sjov mand at være sammen med. Det er jo det, han mener. Nej, du er Nå. en sjov mand at styre. Nå. Nej, du er spændende at styre. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan det var. Nå, Nej, det, jeg, jeg, jeg, var men jeg, jeg var, kender, det. Det, jeg kender det, Michael. Det er to kunstnere, der møder hinanden på en fag. Overfladesnak, snak. <laughs> hej skatter, hej skatter. Var det sådan, var det sådan noget DRMA-snak nu? Nej. Nej, vi havde bare været på tur, du ved. Men yes. altså, det var, der var rimelig stor forskel på hans crew øh, på vores crew, kan man sige. Ja. Fordi at uh, Lund Madsen han havde jo fandme familie med, det så nærmest tykligt ud. Og hvem havde du med, Michael? Jeg havde jo mit orkester med, hvor gennemsnitsalderen er, for de der 48-49 stykker, ikke? Så der er jo ikke meget fysisk orkester, det kiggede godt ud. Men Michael, der var en af dem fra dit orkester, som var meget vid i hovedet. Ja. Han så altså meget træt ud. Vi havde også været, altså først var vi Herning, torsdag, så Aalborg, fredag og lørdag. Altså... Uish. Det kan I godt se, ikke? Og hvordan gik det, Michael? Hvordan ja. gik det med dine jobs? Jamen, altså, det gik godt. Du trækker på det? Nej, han siger, at det gik godt. Det er arbejde. Ja, men det, det, var, det var en fornøjelse. Der var e mange mennesker. FCK vandt jo et 4-0 i dag. Ja, over Randers. Fantastisk. er det vildt. Fantastisk. Det Fantastisk. Michael Jesper Bæk. Fantastisk. Men er, okay. er, er det ikke sådan, at der er sådan visse stavter, der også kan vinde 4-0 over Randers? Jo, jo. Altså, men på grund til, at jeg bare kriser om gråden, det er jo fordi, at... kriser om gråden? <laughs> om gråden. Det er, at... Øh, øh, jeg skal spørge dig om noget, jo, så jeg glemte at spørge dig om okay, i søndag. Ja, kom frisk. Øh, kom, kom, kom. Og Henning, jeg ved godt, det har ikke aftalt, men jeg kunne lade sig gøre. De der er vi lavede til det første program, hvor er der er en Michael Simpson-nummer på. Kan du finde den? Jeg ved godt, jeg ødelægger lidt nu. Det er bare noget, jeg skal spørge dig om. Oj, fordi på radioversionen af nummeret som øh, hedder... Kom, kom. Er du kommet for at finde noget? Øhm, der lyder du øh, rigtig meget som Jean-Michel Det er faktisk også fordi, at du tænker på de der temaer, der kører op. Det kan det, det, det, det. det er. Ja. Det er faktisk... Nej, jeg for... tænker mere på, at der kommer læser op af et guld, og så står du med hænderne og spiller Nå på. ja, det... Okay, jeg troede, det var noget andet noget. Så lad os bare prøve at spole lidt ind i nummeret. Bare lad os prøve at starte. Vi skal kaste os over... Danmarks. Det som alle taler om. Det som alle taler om. Her. Nej, vi skal snakke for jeg at vide. Men det var fordi, at Henning havde sat de hemmelige The Lost BK-tapes på. Selvfølgelig. Og det dem, vi skal høre om lidt. Skal vi have en breaker først, eller hvad? Det vi snakke fordi Nu har Henning skiftet til den breaker. Bare til breakeren ud, Henning. Det, der nemlig er, skal de sige, det er, at vi har en set afspiller i vores studie. Det kan man også se på DRDK-skrustet, DSS. Der kan man se hos de det. Ja, det er jo taget der kalde det et ja, Til gengæld har vi 60 teknikere. Det er også derfor, det gør det hele ikke <laughs> kompliceret. Ja. Der ville have været nemmere med 60 CD-afspillere og én tekniker. <laughs> også fordi de hedder Henning alle sammen. Gør det ikke nemmere. Men de er rarere hver eneste en. Får vi break, eller får vi historien nu? Til siden får vi ikke får noget. Henning, hvad får vi? Vi får ingen breaker. Vi får ingen breaker. Altså ingen breaker, det vi er hans Historie, jeg... kør! Altså. De er rig som mig. Birko bag hjernevask. Velkommen på forsiden. Det er simpelthen tophistorie en ekstrablad i dag. Jeg løber ned klokken halv otte i morges. Det er jo løg. Til, ja, til Bæren og finder øh, ekstrabladet og ser denne forside. også så spisesedlen, hvor at Anders Birko prøver den. Ja. Kendt det bag hjernevask. Så ja. handler det om, at... Linje s Anders Birkow og en veninde til Frederik og Mari, lokker svage sjælde ind i pyramide-lignende firma ja. Det er et firma, som hedder Amway. Amway. Og øh, det er altså et firma, som handler med om alfa olivenolie til rengøringsmidler. Amway. Og øh, til et møde, hvor at TV2's dags dato og øh, ekstrabladet har været til stede, der er Anders Birkow med og står og fortæller om, hvor skønt og lækker det Amway-system er. Mm. Han siger blandt andet på et tidspunkt til et møde, et værgemøde den 22. februar i Hus i Brøndby. Mange mennesker, der møder mig, siger, hør, har du ikke tjent penge nok, forvejder Anders Bjerko? Vi har et indtryk af, at du er godt ved muffen. Jo, og det er dejligt, Tjern, Men jeg kunne godt tænke mig, at flere end mig bliver rige og får mere tid til deres børn. Anders, er du med i Amway? Nej. Der kommer en faktisk. Det er bare mere fordi, at... Uh... Nej, jeg er ikke med i Amway. Ej, og det, og det, meget... kan sige... det, der så er det, det er jo... Jo, ja. okay at øh, den her historie, er det så som en dags dato i dag, så fald med historien lidt. Det var som om, at dags dato havde med ekstrablad. Dags dato tager hende der, den, øh, der tror hun er royal, mm. tager det, mm. som er en ældre dame, som også er med i det her firma, og har med i det 15 år. Mm. Og øh, hendes mand er en blå <coughs> Ja, fordi han er hoffiermeister. Mm. Og øh... og ved du, Anders, det, det var faktisk en god historie. Ja. Som det nu lykkedes dig at gøre, jeg vil sige, ikke kedelig, men nærmest urkedelig. Også fordi den, den stopper hele tiden med det hele. Du har fundet faktisk... det. Men spørgsmålet er, om vi bare skal droppe den og gå til et indslag, som vi ved er sikkert, nemlig tillidsbænko. Det er det, jeg vil høre, men jeg vil godt sige, indtil inden vi går, jeg vil give den her historie et sidste kunstigt åndedræt. Det er, den her historie i Ekstrabladet og Dagsdato er blevet til på baggrund af en såkaldt muldvarpe Det er godt. Der har altså været en frygtelig journalist, som har været mulvarp i organisationen i hold nu fast otte uger. Nej, nej, nej. Ja, det er jo ingenting. Det er jo ingenting, fordi jeg ved... Hening ved, og nu ved alle Danmarks lyttere, der lytter til det her program, også lige om lidt, at du jo, Anders Brejenhold, ja. siden 1978, den 26. august 1978, har du været undercover i Amway. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Du er, og uh, stop mig, hvis jeg lyver, også til dato den eneste europæer, som er blevet en dobbeltdiamant i Amway-koncernen. Dobbeltdiamant er jo noget, man bliver, når man har tjent så mange værdipunkter, at, at, at det opgøres i Seks siffrede værdipoint-system-måle-egenskaber. Ja. Er det ikke korrekt? Quite. Er det ikke korrekt? Det er dig, der har lokket Anders Birkow <laughs> ind i denne her sigt. Det er dig, der har været ude aktivt at fiske blandt danske komikere, og så den eneste, der til synlædende hoppede på den, det var denne her Birko, Så det er dig, der som en edderkop sidder og strammer nettet om Starles Anders Birkow. Er det ikke korrekt, at det var dig, der i sin tid lokkede Anders ind? Korrekt, Anders. Okay. Yeah. Er det så ikke korrekt, at du også i dag har optaget med skive mikrofon som vi vil spille for vores lyttere om et øjeblik optagelser hvor Anders Birkel fuldstændig afslører sig selv til værvemøder for Amway koncernen korrekt okay og jeg spørger nu dig Henning har du disse klip klar ja yeah. ja siger Henning og jeg synes vi skal høre det første klip som du indsætter. og hvornår var det her ind... hvor... og kan du fortælle om for det første klip det er uh, cirkusbygningen, kæmpe værvemøde under uh, dække af uh, valgmandssalonger, hedder uh -huh. det så. Det er en del af Amtrak... Uh... Amtrak-koncernen, ja. <laughs> godt. Uh, Amtrak... Nu bliver det? det alt for langt. Så ja. Jeg, kører ja, så lige lige Jeg kører så godt, Anders Birgaard. Undskyld. kan du bare bare spirkål? <laughs> du kan bare bare <laughs> Det er du jo også. Lad os, Nej, høre, lad os det høre det første klip, det er optaget i cirkulsbygningen. Du oh. mærker den ekstremt gode lyd, når man tænker på det skjult mikrofon, men uh, det er ligegyldigt, det er mere det, han siger. Lad os høre en gang. Det, man kan høre her, det er jo, at folk uh, sådan... De er en del af opvarmningen. Ikke? Ja, ja, ja. Uh, Anders Birkård er kendt som uh, en fantastisk komiker, ikke? Ja, ja. som uh, kommer ind uh, og varmer lidt op, kan man sige. Det er ligesom, inden man sidder med en tv-udsend, så er der en opvarmer, der opgejler publikum. Ja, men, men, men de er ikke rigtig med nu, vel? Ej. De er ikke det her, er, er, er, det, er, er det for nye, eller er det for folk, der er inde i Amway? Det her det er folk, som er inde i uh, Amway og mm. nye. For men det, men der, man... er, det, er det på niveau 1, 4 eller 5, eller op på smaravt niveau? Ja, vi er omkring bronze, vil jeg sige. Bronze, ja, ja. tak. Og så os... du måske høre den næste klip, som er altså, fra samme slags Samme, med møde, andet, for ja, samme, samme møde. Ja, det er samme det. Okay, okay. Spændende. Har du lyst til at lege lidt med os i aften? Prøv også lige at spørge de andre. Det er jo sjovt. Har lyst til at lege lidt med i aften? Sådan, ikke? Det er ikke hvad det glemmer det. Eller sagt på en lidt anden måde. Fortæl mig dit navn, og jeg skal sige dig, hvad du hedder. Igen bor øh, Anders... Øh, Ej, jeg, kender, jeg kender ham ikke Anders Beve, jeg kender ham bare Anders. Ikke? Det er Jævus, det er, for ja. man bliver lullet ind i sådan en mærkelig døs allerede. Så få sætninger. Det er det, der sker. Det, der så sker nu, det er, at der kommer en masse kasser ind med en masse olivenolie og øh, rengøringsmiddel og hvidløg, der ligger i olie også. Hvidløg? Det og er lidt øh, i, tror jeg. Der, eller, det, der, det, det er lige meget. Det er der kane-ord? Øh, som er blevet tidsigt, ja. <laughs> Det det det velt den mekano og de siger, det er ikke tis bare drig det. Mm, ser far det drikker løs af kanorerne. Og øh, vi har kvittert bagudsendelse. Ja, men jeg skal lige høre for rigtig... det sidste, og det er jo det der jeg vil kalde klimaksklippet. Øh, det er jo det klip, hvor det hvor det lykkedes der at få fat i at at at Anders Birker går i trance. Ja. Han er i trance. Og det er jo et aldrig tidligere øh, offentliggjort segment i Amways øh, djævelske spænd. Jeg keder jeg, af det. Ikke? jeg er ked af det Ben Falbert og øh, hans ind. Ja. Ændrum, I skulle og, have været lidt længere end 8 uger. Og Pauleks Gammelsen siden 79. <laughs> siden jeg var 72, 73, 74, 75 74, 76, Syv år. Er ja, syv år, ikke? Du er en af de yngste i AMOA dengang. Der øh, har jeg prøvet at infiltrere den organisation. Jeg er som en anden fred farmand. Ja. Men det, der sker... Jeg synes bare, det næsten, næsten skal stå ukommenteret. Ja. Det er Anders Birko. Men det er han, når han går i det, der hedder uh, diamant mode. Ja. Som er... Det er første gang folk uden for AMOA koncernen som ikke er uh, på Edelsdensniveau, hører en ægte Amway trance. Ja. Lad os prøve at høre. Hennig, kan vi få den igen? Det tror jeg lige, vi skal have. Og det, vi Henning, har undersøgt her, det er... Nej, vent lige med den, Hennig, for det, jeg godt lige vil høre dig, det er, at øh, øh, jeg har haft det her hjemme, og så har jeg hørt på det. Baglinds? ja. Fordi hvis du spiller, og, og nu vil jeg godt bede dig, Henning, om at Spille baglæns, så øh, kan man nemlig høre, hvad det er, han i virkeligheden siger. <hældre> ja, tænk engang, at det skulle gå 40 minutter i programmet, før det blev rigtig sjovt. Ja, og der er vel fire, der hænger på stadig. Ja, som ikke har det ret uenighedsfrekvens. Nej nej Men det var uhyggeligt. Det var... Øh... Damn, det er også jeg fandme længe at være undercover for at få så lidt ud ja, af det. Er det, det er alt, hvad du havde, ikke? Det er alt, hvad du havde, altså ind med ud. De tre klip. Anders, jeg har noget til dig. Okay. Jeg ved, at øh, det har måske været et lidt, øh, lidt svagt program i dag. Synes du? Nej. og hvad hedder det ikke? Det jeg tænkte hvor, på, hvorfor laver du sådan nogle sjove ansigter? Jeg bliver, ah, bliver jeg bliver underlig over, at du siger, at det er svagt på Der kommer en faktisk. Der er en faktisk mere. Prøv at høre. Øh, Danmarks og vel nok Nord-Europas hurtigst voksende quiz-sensation er i gang med at tage sin begyndelse. Er der en gang? Det alle taler om. Det alle vil høre. Det alle tænker. Hvornår bliver det søndag, så vi igen skal høre og deltage i... Tillids Bingo! Yeah bingo er jo den her leg Hvor at øh, Anders om et øjeblik Anders Lund Madsen Om et ja. øjeblik Vil øh, råbe bingo numre op Ja Når du så synes At du har de numre Der nu engang måtte være Så ringer du til os På 70 3 20 Og siger Bingo, bingo. Ja. ja Så har man vundet Ja Og bingo adskiller <coughs> sig fra Almindelig bingo ved At vi ikke tjekker plader <coughs> Det er også godt. Og jeg ved ikke om vi bare skal springe på øh, Anders jeg giver dig Posen her med vores bingo-tal. Og jeg glæder mig øh, personligt til at høre, hvad det første nummer er. Ja, lad os se. Jeg er jeg på øh, Kobløs Ja, <laughs> <laughs> Hvad er nummeret Hvad er, er nummeret? Nummer 12. Ja. Nummer 12. Oh, der er den lytter igen. Er det det? Ja, det er altså hurtigt. Hallo? Hallo? Bingo? Hvem er det? Det er Henrik Jacobsen. Goddag tillykke, Henrik. Lykke, Henrik. Skru lidt mere op for din radio. Ja, er jeg skrue lidt op. Sådan der. Henrik, Henrik Jakobsen. Ja. Velkommen til programmet. Og til lykke førstevalg til lykke. Du har vundet ja. en øh, en øh, t-shirt, og det er noget øh, som vi relativt øh, må sige øh, har en dårlig samvittighed, og det vil sige Anders har, for jeg endnu jeg har ingen modtaget nogen af de t-shirts. Vi har op omkring et par hundrede, Anders, som du skal have. <laughs> det, det er det. Godt. Men ved du at du er en af dem der får dem allerførst, fordi du er så øverst i bunken. Ej. Henrik, hvor ja. ringer du fra? Øh, jeg ringer fra søndag eller anden. Og du er ikke af det ene, kan jeg forstå? Øh, jo, så er jeg. Hvordan kunne du forstå det? Fordi... Jeg er faktisk i lige nu. ja, muligt, men før sagde du, skru lige ned fra radioen til en anden. Nej, han sagde, jeg skruer lidt ned fra Jeg skruer lige ned. Nej, du snakker med en anden ikke? det er en grund til, hvis Det er lige Hvad laver du til daglig? Offer sætter du på toilette, mens du ringer til os? jamen jeg så lige, vi har sådan en på og øh, ehm jeg med min øh, mobiltelefon i on og okay. så havde jeg jo lige om jeg så øh, Bingo der Og hvem er vi? Nej, nej, nej, nej. Han siger du ikke. sagde vi har en radio ude på toilettet. Ja, men det kan da være ja. at det er et kollega, hvor de har radio ude på toilettet. Ja, det er correct. Øh, nej, det er øh, bare her hjemme hos familien. Sådan er det. Så du er sikke altså ja. alene. Det var bare det vi skulle have vide, Henrik. Henrik, øh, nej, jeg har jeg været været... Godt. Henrik øh, har du nogensinde mødt Life Le Meibum? Nej. Ved du hvem Life Meibum er? Hvad han har Sønderborg i øen. Ja, ja. Ja. Så du ved hvem han er. Ja. Jeg vil jeg gerne fortælle hvem han var, det er lige meget, og det får jeg ikke muligt. Men Henrik, jeg vil sige hvis du møder Lajs Majm igen, så spørg lige om ikke han øh, sig at han skal oprette en hjemmeside, for vi kan ikke finde noget på ham. Okay, det skal jeg nok til tjekke. Tak. Godt. Og tillykke med det og, og, og, og, og, og have en god søndag. Ja, lige imod. Og tak. hvorfor sidder du? Jeg forstår ikke hvad stadig godt. Han sidder vel på toilettelefonen til sin kanon for pokker, Lad nu manden vær. Henrik, have det godt og hils hele familien. Ja, tak. Hej. Hej. Vi kører en gang mere af tillids... Ved du, Anders, du folk. Jamen, jeg ved, du du godt, skræmmer jeg folk. Du antyder, at han ikke er alene, hvis han har lyst til at være alene. Det, der er ved at ske nu, det er ved at kigge lidt op. Nej, du skal ikke Nej, men det er det, jeg ved. Så jeg ved, der er 10 minutter tilbage på programmet. Ja, og vi skal have digt, og vi skal have sjov. Og vi skal have mænd tilbage i Vi skal køre en gang til det med, skal vi det? Ja, det skal vi. Lad os få lidt musik. Ja, okay. Det, der så sker nu, det er, at Henning, vores tekniker, snakker med en lytter. Og altså, er fraværende for udsendelsen. Øh, at vi ikke får musik. Henning, er du med? Ja, klar. Kan du sælge? Altså så vi kan godt fortsætte programmet nu, <laughs> altså. Er det er nok nu, at vi beder om noget nu. Vi skal have noget musik. Tillidsbingo. Ja, tak. Vil du ikke trække det første, Anders? Jo. Skal jeg lægge 12 tilbage? Øh, nej, vi spiller øh, pladen fuld nu. Okay. Jeg skal også sige, lige før jeg trækker, at øh, næste gang, vi sender, så har vi overvejet at udvide konceptet. Ja. Således, at det er tillidsbilspil. Vi sender øh, søndagen efter påske. Ja, fordi næste til næste påske, eller her til den næste søndag, der holder vi på. Der skal vi alle tage ud og skyde et lam. Ja, det skal vi. Og puste et ikke. Vi skal puste, ja, puste et lam og skyde det ikke. Ja. Og det vi vil vi fortælle om, og der vil ligge billeder ad på hjemmesiden. Ja, Det er korrekt. Vi Jens, han ja, men, vågner. Kan du tage? Ja. Hvem er Jens? Webmanden. Nå, ja, det er det, ja, der mangler også. Nummer 12. Det er sjovt. Det er anden gang, det så er der. Åh! Oh. Der, der er to 12. <laughs> Hvem er den næste nytter? <laughs> det er Jan. Goddag, Jan. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Silkeborg. lykke Jan, først og fremmest. Hvad siger du? Tillykke, først og fremmest. Tak for det. Sig tillykke, eller sig bingo for fanden. Nå ja. Bingo! Godt, Godt. jamen, dreng. Hvor, hvor ringer du fra Silkeborg, og hvad laver du i hvor Du kører bil, kan jeg høre? Jeg er på vej hjem. Hvorfor? Fra Aarhus. af. Og der har du været inde og arbejde? Nej, der har jeg været på en. Oh, oh. Og hvem er det? Har det været en kvinde? Det er en, jeg kender. Oh. Er det en kvinde? Ja, ja. Det er en kvinde, og det er en, han kender, og så står vi der, Anders. Øhm, Er det, er det, kan man snakke om et parforhold, eller er det bare veninde? Det er bare en veninde. Det er også godt. Tit er det meget nemmere at være veninder, Anders Breinhold. Jamen, det er ligesom piger mange gange siger, det er meget nemmere at være ven med, med, med en, der er en bøsse, fordi så kan man snakke om pige-drengeting, uden at han bærer på en. Er det svært for dig at øh, have en veninde? Nej altså, da. Du har ikke, for ikke lyst til at bage på en? Nej. Godt. Det gør jeg ikke. Nej. Hvad laver du til daglig? Det er skolepedel. Okay, for i Silkeborg? Godt. Nej, nede ved, i Søndervisning. Nede ved Bræstrup. Ved Bræstrup? Ja. Øh, ved du noget? Fordi jeg har... Øh, min far har gået på skole i Skæup. Det er Hvorhen? ikke så langt. Skeop, det er nede ved Vejle. Okay. Ved du noget om, hvorvidt pedellen på Skeops skole eventuelt kunne komme fra Jøring? Nej, det ved jeg ikke. Damn. Det er det test jeg har været på et svar, fordi øh, øh, Bræstrup, det er jo, ja, er det, 80 km luftlinje fra, fra Vejle. Kan det passe? Ja, ah, ah, der er et stykke vej. Ja, der er et stykke vej. Godt. Men i hvert fald, øh, og, og skole, er, er det blevet nemmere at være på pedel på skoler end før i tiden? Jeg tror jeg da det er. Hvorfor? Har I, har I fået flere maskiner? Nej, ah, ikke så meget dernede. Mm. Det har vi ikke. Okay. Ja, men... Øh... Men øh, tusind tillykke, og Anders sender trøjen en af de aller, aller nærmeste dage. Anders det er bare i orden. Ja. Du har, har du ikke lang påskeferie nu, øh, hvis man arbejder på en skole? Jo. Jamen ved du hvad, så vil vi jo en rigtig god påskeferie. Jo, og der, jo og, der er, og der er jo altid et par råder, der lige skal skiftes alligevel. Ja. Og jeg vil sige, konfiskerer du mange bolde? Nej, det er ikke min opgave, det er lærernes. Sådan. Jan, det kan jeg lige. Tak skal du have, og have en god påske. I lige måde, tak. Tak, farvel. Føl. Vi har 6 minutter tilbage på programmet, og der er flere ting, vi skal nå. Ja. En af dem er... Der er en der er Skal vi tage en mere igennem? Nej. Nej. Skal vi ikke. Den blev lagt på, det gjorde Henning. Øh, Sådan, det. Vi skal videre nu. Ja, vi skal videre, og, og vi har øh, masser af travlt. Vi kan øh, blandt andet sige, at vi har fået flere øh, øh, faks. Ja. Der er blandt andet en, der mener, at øh, kristallen, som vi snakker om, snikkrystallen, vi snakker om, før på skrabbeløget. Mm. Hvad øh, for en, jeg ikke ved, hvem er. Men det er de meget. Hej uh, Anders, gang to. Jeg tror, man kan indløse skrabladet hos en alternativ behandler. Oh. Og der vil der modtage en iskrystal, der med 90% sikkerhed vil give ejeren gevinst. Oh, Det er et godt bud. Ja. Jeg går meget op i alternativ behandling. Jeg har engang været til tegmassage. Okay, vi ringer. <laughs> øh, vi har glemt at tale om Peter Kvorto, apropos ja. tegmassage. Og det er nu, vi skal gøre det. Nej, for det, så kan vi ikke nå digtet. Jamen. Nej, vi kan godt nå hurtigt, Kvorto, men vi kan at lave en setup til næste gang. Ja. Kan vi ikke? Kan vi? Ja, vi kan. gør. Brendan altså, er også hurtigt overstået. <skræk> <skræk> det er dog ingen, Det ved. det der er det, det, er jo, det der er, Ide, det er at øh, hvad hedder han? I Michael. Nej, hvad hedder han? Øh, Reimer Bo. Bo, Reimer. Reimer Bo. Han, han Bo. skulle have været afsted på den her sted. Han var stede. Han var afsted. To døgn. Tag hjem. Flot. Græd, af det? Nej, han græd ikke. Han havde bare han havde fundet sin oh, grænse. Han græd Han skulle hjem til sin nyfødte barn der, der havde i års fødselsdag. Så det gik. Og der var 80 grader kugle. Ja, og det var også godt nok at, at rejme kommer hjem, ikke? Ja. Men så vælger Danmarks Radio, som altså sender den her 100 års jubilæumschauffer en eller en slædrejse, at sende tv lægen deroppe. Peter Portugejsling. Han tager afsted. Og Peter portrupkejsning har den store fordel frem for Ravenbo. Store fordel, ja. At han er single. Det er går. Vi fatter det ikke, men han er det. Og det er jo skide godt at have, når man er på endensisen et eller andet sted. Det er, det er at være single. Nå, men det er fordi, der er ikke noget, der hiver ham hjem det, der, men det er det med regn. Okay, ja. uh... Og så har han en anden fordel, og så altså, nu er vi ude i det, der hedder rygter. Men det er gode rygter. Peter Geisling skulle si efter sine... Og nu skal du veje dine ord en guldskål, fordi der er så mange, der lytter med på det her. Have. Nå, du, ikke en vil, vil, du må bare sige, at det næste program, der har vi mere på den her historie. Her, eller Kvartus, äh, Peter Geisling Peter skulle efter sine have en meget, meget omfattende øh, karrierebase. Og det er <laughs> nej, godt. Det var ikke det, jeg vil sige. Efter sine har en meget, meget. Kom, nu har vi, meget. Og, og det er noget, jeg kan sige på den måde, vi skal have noget, hvor det ikke gør noget af det, at, at, at, at, at man kommer op i noget kul. Cool. Kan man sige på den måde? Ja, det kan man godt sige, det. Altså, det kan man godt sige på den måde. Ja. Det er meget subtilt. Det er noget med hu hulerne. Det er noget med hud. Huler? Hud? Hul. Organ? Huler? Stenene? Vi skal have musik. Når stenene er deroppe, hvorfor det er lige op? Nej, nu bliver nu værre og værre. Enten skulle man sige vi tør gøre det eller også skal vi sige vi tør. Vi uh, gøre skal det spille et stykke musik. Vi er gået det der hedder, vi har gået op på 5 meter dem, og nu er vi på vej ned ad trappen igen. Det er det vi er. Kan du mærke det? Og indslaget... Kan du mærke at alle folk kigger i svømmen, han han ikke spring ud af femeren. Det er det man siger. <tryk> nu skal vi have et indslag som hedder dagens digt. Nej, vi skal have et indslag der hedder Mens i bank kone. Det er rigtigt. det er et fast indslag. Gosh, som jo det er altså øh, er det er indslag hvor vi gør noget, siger det, noget. Rartun, ja. Hvor der skal ske det at læse op i sjove anekdoter. Ja. Hvor er anekdoten? Anders, for fanden, nu, nu styrer du dig lidt op i sadlen her. Hvor er anekdoten? Min kone og jeg har en ufravillig øh, videlum i Svigerforældres sommerhus. Er ja, det er der? godt. Du tager den. Ja, ja. Okay. Okay. Tager den. Her kommer anekdote nummer et i indslaget, imens de banker konen. Det er sgu da enormt. <laughs> oh, 14 dage til Kreta. Okay. Anekdote nummer et. Taget fra gammeldansk hjemmeside. Den er indsendt af Birgit Schmidt. Vi havde lånt mine svigerforældre sommerhus en uge i ferien. Vi skulle bare hygge os. Desværre fik jeg allerede den første aften ondt i halsen. Vi kiggede lidt på hylder i skaber og til sidst fandt vi en flaske gammeldansk. Jeg drak to styk og gik i seng. Næste dag var det hele meget bedre, så gammeldansk gør ikke kun godt, det gør også redde en ferie. Anikdote nummer to. Der flasken sprang på stingulvet, mm. af Susanne Jensen 14 dage til Kreta. Herligt, og en stor flaske gammeldans til morgenkaffen. Da der jo er meget varmt på Greta, stillede vi straks ved flasken i køleskabets låge. Vi burde have forudset det, da køleskabet ikke var den sidste nye model. Lidt senere var en af ungerne tørstige og flåede lågen op. Med det resultat, at flasken røg ud og sprang på stengulvet. Der, det var næsten ikke til at bære. De næste dage og faktisk resten af ferien, lige, lige vi efter gammeldansk i butikkerne. Men ak, det fandtes ikke dernede. På vores rejser fremover, sørger vi altid for at købe gammeldansk halvliters på plastikflaske. Vi glemmer det aldrig. Jeg skal lige sige, at det er jo altså taget fra gammeldansk hjemmeside, hvor at brugerne af gammeldansk kan gå ind på hjemmesiden og så skrive små finurlige historier. Godt. Og det skulle nok have forhindret adskillige tilfælde af hustruvold. Og så har vi altså tid til den afsluttende <coughs> sang. Og jeg vil godt bede om, kan jeg få lov at læse digt ind over sangen? Eller er det for meget? <coughs> Mens jeg ikke hoster. Mens du ikke hoster? Ja, bare gør det også. Altså. Okay.